12. A siker kiszámíthatatlan 1980-tól 1982-ig Miután nikkel elváltak útjaink, 1980-ban vészesen közel kerültem ahhoz, hogy Joanna is szakítsak. Éjjel-nappal dolgoztam, hogy életben tartsam a Virgin-t, pedig tudtam, hogy Johant ez egyre jobban zavarja. Akármilyen későn értem is haza a munkából, a telefon azután is megállás nélkül csengett, ahogy szombat reggelenként is, rögtön azután, hogy felébredtünk. Egy napon aztán nem találtam otthon senkit, Johan csak egy üzenetet hagyott. – Terhes vagyok, nem mertem megmondani. Eljöttem otthonról. Ha hiányzom, hívj fel róznál. Csak bámultam a papírcetlit, és rájöttem, az életem ettől a ponttól kezdve teljesen megváltozott. Leültem, hogy végig gondoljam, mit tegyek. Miután Kristen otthagyott, jó pár kalandom volt, élveztem a szabadságot és a változatosságot. De Joan beköltözése óta végig attól tartottam, hogy nagyon hozzászokom a jelenlétéhez. Krisztennel kötött házasságom elbizonytalanította a hosszú távú kapcsolatok terén, így aztán Joan felé nem akartam magam úgy elkötelezni, ahogyan ő irántam ezt megtette. A szüleim pedig folyton azzal nyaggattak, hogy hozzam helyre a házasságomat Krisztennel, vagy ha nem megy, akkor vegyek el egy másik szári egyetemet végzett teniszező lányt. Joan persze egyik feltételnek sem felelt meg. Emlékszem a jelenetre, amikor elmeséltem a szüleimnek, hogy összeköltözöm joannal. Apa egy tópartján horgászott, anya pedig épp felhívta a figyelmét egy pisztrángra, ami a hullámokból ugrott ki. A hirtelen csöndben apa rántott egyet a botján, a felszerelése rögtön csupa lett. Na ennek annyi, jegyezte meg. De ahogy Joan levelével a kezemben a lakóhajón ültem és a születendő kisbabánkra gondoltam, rájöttem, hogy mennyire szeretem. Addig önző módon csak magammal foglalkoztam. Mindent egyszerre akartam, egy remek társod, de elköteleződés nélkül. Sok kapcsolatom volt már, de soha egyiknél sem foglalkoztam a következményekkel. Azt gondolom, sok férfi boldogan leélni az életét gyerek nélkül, ha a párja nem erőltetné. A terhesség hatodik hónapja alatt, amikor is én Franciaországban voltam, ő pedig Skóciában pihent, Fort Williamben vakvélgyulladást kapott. Rögtön felültem egy gépre, és odarepültem, hogy a műtét alatt mellette legyek. Kiderült, nem is vakbélgyulladása volt, hanem a méhében kifakadt egy ciszta. Az orvosok viszont úgy döntöttek, hogy egyúttal a vakbelét is kioperálják, és ez egy hatodik hónapban járó várandós nő esetében igencsak kockázatosnak számított. Az operáció alatt Joannál megindult a szülés. Infúziót kapott, hogy valahogyan leállítsák a fájásokat, mi pedig azonnal mentőbe tettük, hogy átszállítsuk egy jóval felszereltebb Inverness-i kórházba. Valóságos rémálom volt az út a hófettes kócián keresztül. Valahányszor zökkent a kocsi, Johan fájásai egyre gyakoribbak lettek, és mire a kórházba értünk, már iszonyatosan szenvedett a műtét utáni fájdalmak és a szülés megindulása miatt. Mindezek ellenére kétségbeesetten igyekezett tartani a babát, de az Inverness-i kórházban egyértelművé vált, hogy nem húzhatja tovább, még akkor sem, ha a hat hónapra születő csecsemőnek nem sok esélyt adtak a túlélésre. Egy alig 1,8 kg-os kislány jött a világra, aki a nagynéném utána Claire nevet kapta. Nem tudott rendesen szopni, a kórháznak pedig nem voltak megfelelő műszerei ahhoz, hogy életben tartsák. Noha kinyitotta mélykék szemecskéit. Négy nap után meghalt. Csak arra emlékszem, milyen parányi volt. Egyikünknek sem engedték, hogy a kezünkbe vegyük vagy megérintsük. Rövid kis életét egy inkubátorban töltötte, olyan pirinyó volt, hogy elfért a tenyeremben. Csak álltunk fölötte is, ahogy aludt, nem győztük csodálni apró kis kezecskéjét, a kis arcán megjelenő élni akarást. Mindez a csupán homályos emlék maradt. Valahányszor megpróbálom felidézni Klert, csak a kórház fertőtlenítő szaga jut eszembe, és az, ahogy a szobánkban a fémlábú székeket a linoleon padlón tologatták. És eszembe jut a nővér arca, amikor bejött, hogy közölje, Kler elment. Saját kis világában élt. A mi életünkbe csak futólag költözött be. Szomorúságot, ürességet ám annál nagyobb szeretetet hagyott maga után. Olyan picike volt, és annyira rövid időt töltött velünk, mintha itt sem járt volna, de az a szívfájdítóan szomorú időszak még közelebb hozott bennünket Johanna. Amíg meg nem láttam, milyen gyönyörű a kisbabánk, és meg nem pillantottam a parányi testét, melyen még a legkisebb pelenka is óriásinak tűnt, addig meg sem fordult a fejemben, hogy gyereket szeretnék. Claire halála után Joannal mindketten akartunk még kisbabát, és nagy örömünkre Joan egy éven belül ismét teherbe esett. A szülés megint a vártnál korábban, ezúttal hat héttel a kiírt időpont előtt indult be, ami mindkettőnket nagyon meglepett. Én épp egy buliból tartottam hazafelé hajnali háromkor totár részegem. Mély álomba merültem, alig bírtam felébredni, amikor Joan az arcomat ütögette, és kiabált, hogy megint megintultak a fájásai. Kitántorogtam az ágyból, és valahogy elvittem a kórházba. Az orvosok megvizsgálták, és befektették az osztályra. Minden rendben nyugtatták meg Johant. Aztán rám néztek. Maga viszont szörnyen néz ki. Vegyem be néhány szem aspirint, és feküdjön le. Valamivel később... Korán reggel arra ébredtem, hogy négy maszkos orvos bámul az arcomba. Azt hittem, valami szörnyű balesetért, és épp a sürgősségin fekszem. John már jó ideje vajudik, közölték. Nem ártana, ha most már maga is velünk tartana. Holly kevesebb, mint két és fél kilóval született. Érkezése életem legfantasztikusabb élménye volt. A végére, én legalábbis úgy éreztem, sokkal jobban kimerültem, mint John. Ekkor megfogadtam, hogy minden gyerekünk születésénél jelen leszek. A Claire-rel történtek után nagyon aggódtunk, hogy Hollyval minden rendben legyen. A kis babát 1981 novemberében egy jeges, hideg reggelen vittük haza a lakóhajóra, Joan rögtön maga mellé fektette az ágyba. A tél hátra levő részében szinte ki sem jöttek a hálószobából, én pedig a szomszédos helyiségben dolgoztam. Penny a hálószobán keresztül jutott el az asztalához, ami a hajó szivattyú és a lépcső közé elődött. 1981-ben a Virgin Music Bank számlájára végre csordogálni kezdett a pénz. A Japan Gentleman Take Polaroids és a Teen Drum albuma is toplistás lett. A legfrissebb slágerlistás kislemezeink között az XTC-től, a Generals and Majors és a CGT Rock valamint Jan Gillentől a Trouble és a New Orleans is szerepelt, de a The Professionals és a The Skits is nagy sikereket ért el. Azt még mindig nem láttuk, hogy Phil Collins mivel fog előrukkolni. A havi tennivalóim között a 24-nek írtam fel, hogy Skóciában megnézzem az egyik új bandánk, a Simple Minds koncertjét, New Gold Dream című albumuk, ugyanis igazi bestseller lett. 1980 legjobb híre pedig talán az lett, hogy Simon, Human league sel kapcsolatos jóslatai beigazolódtak. Az első két albumuk ugyan kísérleti jellegűre sikerült, mégis lojális rajongótábort alakított ki. Amikor kiderült, hogy egyre több lemezt adunk el tőlük, tudtuk, hogy előbb-utóbb nagy áttörés várható. A harmadik albumuka Der az első tíz közé került, onnan kúszott fel egészen az első helyig. Nagy-Britanniában több mint egy millió, világszerte pedig hárommillió millió példányban kelt el az album. A kislemezes Don't You Want Me baby már mindenki kívülről fújta, olyan sokszor játszották le mindenfelé. Amilyen gyorsan keletkezett tehát a hiánya virgin Virginnél anyagi helyzetünk ugyanolyan gyorsan helyre is állt. Akármikor a Virgin pénzhez jut, mindig újabb lehetőségek után nézek és folyamatosan próbálom bővíteni a cég tevékenységi körét, hogy ne egyetlen forrásból jussunk jövedelemhez. Az a gyanúm, hogy ennek inkább a kíváncsiságom és nyughatatlan természetem, nem pedig a cég pénzügyi helyzete az oka. Akkor mégis úgy éreztem, megtaláltam a tökéletes üzleti lehetőséget. Mivel a Virgin a szórakoztatóiparban volt, úgy gondoltam itt az ideje kiadni a saját Event című programmagazinunkat. Sajnos ez pont akkor történt, amikor megjelent a rendkívül sikeres Timeout magazin, és az Event elvesztette a csatát. A hibát mindig nehéz beismerni. Az Event bukásának mégis volt egy nagy tanulsága. Ekkor jöttem rá ugyanis, mennyire fontos szétválasztani a különböző Virgin üzletágakat, hogy ha az egyik tönkre megy, az ne veszélyeztesse az egész céget. Az Event teljes bukással végződött, de sikerült úrrá lenni rajta. Minden sikeres üzletember karrierjében adódhatnak kudarcok, és a legtöbb saját cégét irányító vállalkozó került már csődhelyzetbe is. Mi viszont kifizettük a hitelezőinket, és felszámoltuk a magazin kiadóját. A pénzt, amit a Virgin az Event magazinnal elvesztett, a Human League, a Simple Minds és Phil Collins hamar visszahozta. Phil Collins Face Value című debütáló szólólemeze óriási sikert aratott, majd később mindez csak fokozódott egy fiatal énekessel, aki Boy George-nak hívta magát. Akkor hallottam róla és a bandájáról a Culture először, amikor Simon 1981-ben elment meghallgatni őket egy Stoke Newingtoni stúdióba. A kiadási jogok már a Virginnél voltak, Simon pedig lenyűgözte az együttes énekesének extravagáns külseje, hogy fiú létére női ruhát viselt, és persze az a lágy, könnyed reggizene is, amit játszottak. Simon még egyszer behívta őket a Vernon Yardi irodába, ahol újabb lemezre szerződtette őket. Amikor Simon bemutatott George O'downnak és kezet fogtunk, úgy néztem rá, mint egy csoda bogárra, mert soha életemben nem találkoztam még ilyen külsejű fiúval. Hosszú, fekete haja rasztás fonatokban, arcán hófehér smink, Hatalmas, ívelt szemöldöke kihúzva, öltözéke pedig díszes női gés Bár tudtuk, hogy a Culture Club különlegezzenekar, első kis a White Boy mégis jó nagy bukás lett. A Virgin 1982. áprilisában adta ki, de azután alig 8000 példány ment el belőle, és a listákon is csak a 114. helyre került. Minket azonban ez egyáltalán nem izgatott. Jól tudtuk, ha Boy George-ról készül néhány jó fotó, vagy sikerül lejátszani egy számukat a Top of the Pops műsorban, azonnal sikert arat majd. Ha meglátják Boy george azonnal meg akarják venni a lemezét, a tínédzserek pedig megőrülnek majd érte. George sokkoló külseje mellett csodás hanggal rendelkezett. Szellemes volt és elbűvölő. Teljesen másképp lázat, mint a Sex Pistols vagy James Dean, mégis rebellis volt. A Virgin júniusban adta ki a Culture Club második I'm Afraid of Me című kislemezét, és bár jobban vették, mint a White boy mégsem jutott a századik helynél előbbre a slágerlistákon. A Culture Club folytatta nagylemeze, a Kissing to be Clever felvételeit, amelynek a számait érdekes módon jobbára még azelőtt írták, mielőtt leszerződtek volna velünk. A Culture Club harmadik Do You Really Want To Hurt Me? című kislemezének 1982. szeptember harmadikai kiadását tekintettük az utolsó kísérletnek a banda felfuttatására. Vicces, hogy a Radio 2 előbb játszotta le a dalt, mint a Radio 1, és az első kritikák negatívra sikerettek. A Smash Hits úgy értékelte, mint egy felvízezet negyedik generációs borzalmas reggét. A Radio 2 magas hallgatottsága miatt a dal az első héten mégis a 85. helyre kúszott. Egy hét múlva pedig már a 38. helyen állt. Boy George-ot pedig nyomtuk, ahol csak tudtuk. A BBC viszont nem volt hajlandó interjút készíteni vele, mert transvestitának tartották. Ekkor tudtuk meg, hogy valaki a fellépését is lemondta a Top of the Pops műsorban. Mindent megtettünk azért, hogy bejutassuk Boy George-ot a műsorba, és a szerkesztőség végül beleegyezett. Szenzációs siker előszelét éreztük. Hófehére festett arcával, bőruhájában, filckalabban és lehetetlenül ívelt szemöldökével Boy George még az olyan jól fésült romantikus zenekarokat is lepipálta, mint amilyen az Spandau Ballet volt a maga idején. Minden tínédzser nagy kedvence lett, de még a nyolc-kilenc éves gyerekek és nagymamák is szerették. Lehetetlen volt megmondani, mi tette ennyire népszerűvé. A felnőttekben a szülői ösztönöket ébresztette föl. A lányok olyan szépek akartak lenni, mint ő, a fiúk pedig hozzá hasonló, csodálatos barátnőt szerettek volna. Képtelenség kideríteni, mi lehetett a titka. A Top of the Pops fellépés másnapján már ömlöttek a telefonos megrendelések, és a Do you really want to hurt me? a harmadik helyre jutott. George-ot meghívták a Noel Edmonds Late Late Breakfast Show reggeli műsorába, és amikor a riporter megkérdezte tőle, hogy rajong-e Liberace iránt, George azt válaszolta, hogy már nem, arra célozva, hogy a szerepek azóta felcserélődtek. Az album ezután az első helyre került, és amikor George kijelentette, hogy a szexnél jobban szeret meginni egy csésze teát, világhírű ikonná vált. 1982 karácsonyán jelent meg a Culture Club első Kissing to be Clever című albuma, ami a világon 4 millió példányban kelt el. Ezután újabb belképesztő siker következett. A hatodik kislemez a Karma Cameleon 1983 óta az egyik legkeresettebb lemez lett. Legsikeresebb az Egyesült Királyságban volt, itt több mint 1,4 millió példányt vettek meg. A Culture Club az egész világon meghatározó pop jelenséggé vált. Nem csoda, a második albumuk a Color by Numbers csak nem 10 millió példányban kelt el. A Virgin pénzügyei ezek után az ellenkező irányt vették. Az 1980-ban elkönyvelt 900 ezer fontos veszteségből, 1982-ben 50 milliós forgalom után 2 milliós nyereség lett. 1983-ban a forgalmunk elérte a 94 millió fontot, ebből 11 millió volt a profit. Boy George rajongó táborát már nem lehetett megállítani. 1983-ban ő hozta a nyereségünk 40%-át. A zenekar története az első két évben tökéletes üzleti modellként szolgált. A lemeziparban az a legértekesebb, hogy a sikert nem lehet előre megjósolni. Az egyik pillanatban még senki sem hallott Boy George-ról, a másikban pedig már Írországtól Kóreáig, Japántól Gánáig mindenki a karma kameleon dúdolta. Boy George sikere a szószoros értelmében hangsebességgel terjedt. Az e fajta hirtelen felívelést sokan ijesztőnek gondolják, és talán joggal, mert egy cégnél ez valóban komoly felfordulást okoz. Engem viszont szerencsére mindig is az ilyen gyors változások és az adrenalin vitt előre, így elememben éreztem magam, amikor további sikereket ért el a Culture Club.